سبحانك <تصفيق> لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم <متحدث> <تصفيق> ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي <متحدث> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانٌ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُونَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَى وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَا هَارُوتَ وَمَارُوتَ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 ولا بأس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون دویمهسا د سورہ بقرہ شروعا او بدی کی مقصد مقصدی مسئلہ اثبات در رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا مون ویلو چې د يهودو نه اعتراضات او داغه جواب به دي حصہ کوي پرونی سبق کې هم نه تیر ذکر شو چې مونستا خبره زکه نه منو چې ته چونګې د حضرت جبريل عليه السلام دا خبري تایید کې اغستا استاد دے تا توه راړي او غزر زمون په خوانای نالگی دا زمون د بلار نک دشمن دے نو چونکی ستا استاد زمون دښمن دے نو مونږ ستا خبره نه منو دا غي قران کریم په ځواب اوکل اول جواب داو کو چې ان دا جبريل یې منځګم ده ان له دا جبريل فانه نزله على قلبك باذن الله دستا سینې ته د الله کتاب راړی نو د الله په حکم راړی زګي اورز جبريل الیمین نبی علی السلام ته پوسو کو وشنه اروغ اعتراضه ز تا لستر کی بلارما ته زما او د الله mệnh سک واسطې د جبرئیل ایمن ور ضوی سورې مریم کې براشی ها چې ومان تنزل الا بأمر ربک چې دا الله حکم نيشه وې موږ رات لې نه شو موږ دغه په حکم راځو چې هغه وی لاړ نو موږ راځو چې وې ایثار شه نو موږ ایصاریو نو دستا سینت د الله کتاب د الله په حکم راړي دویم دی یهود او توایا چ زما د دین اسلام ستاسو سو د په خوانو دینونو تصدیق کای د تورات د انجیل د زبور تصدیق کای ستاسو سو خلاف نه ده دویم د پیغمبر ته چ گموه جبرئیل امین راډی نو دا هدایت ته سلورم زیره مومنانو لده او بنځه می تفصیلی جوابو کو سوچ چدا ملائکوں سره د دشمنی کوي د پیغمبرانو سره د دشمنی کوي د جبرئیل امین سره د دشمنی کوي د میکائیل علی السلام سره دشمنی کوي فإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ نو دا کافر دی او الله د د دشمن دی نن نانی صاحب کې دوی مه اعتراض ذکر کوي چې ته د حاضر د سليمان علی السلام پاکي بیانې چې هغه د الله نبی د الله پیغمبر او اولان کې سليمان عليه السلام خو جادوګرو هغه د جادو, جادو په وجباندي پیغمبري کوله او بادشاہي کړه نو قران دا وی جواب کوي وما كفر سلیمان جادو کفر دی او د کفر کار سلیمان عليه السلام نه کړي دا خبر اصل ته د ذکرو قابله ده زمون بمواشرکی خلق جادوګرو لذی څوک به غلاګان معلوماتي څوک به تاویزونه معلوماتي څوک به د خپل محبت انجام معلوماتي او څوک به د دشمني انجام معلوماتي اول خدا خبره است دګی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتاکهنن وصدقا بما یقول فقد کفرا بما انزلا علی محمد صلی الله عليه وآلہ وسلم سوک جی جادوگر تر آگے کاہن تر آگے ترویتی تر آگے او داغتے ہوئے جی زمان لاسو گورا زمان پالو گورا نفقد کفرا بما انزلا علی محمد کوم دین چې محمد عربی صلی الله علیه وسلم وروړې ده د باغی باندې کافر شو زګه پختنوي او خبره مشهور ده او پختانان نیم قران مڼی او نیم نه مڼی او داغه اصل هو چې د دادا چې د دا قران د علمونو نمون لريو خبر نیو نو زکه موږ نیم قران نه مڼو نجادوګر په سی او جادو بګای حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام چې کله وفاچو شو د الله جل جلیل القدل پیغمبرو پلارم پیغمبر د حضرت داوود علیہ السلام او الله ولزوور کړه سلیمان علیہ السلام هغه پیغمبر دی او داسې پیغمبر سره د پیغمبري ول الله با چای ورګړه دا او بادشاہی والا دا چه ورگڑی چه پیریان تابیدی مارغان تابیدی ہواگان تابیدی ده کائنات هر یا اسی چه والا تابی کرده ده ده سلیمان علی سلام تخ بحوا که گرزی دو قرآن وی رواه ها شهرن سهر چه بادادت لدلو کمزیتا او تخ ببحواد لدلو نو د یوی میاشتي مصاحبات مزل او سليمان عليه السلام بدل د تختک باندې کیناستو او چستر کې به غړولي نو هغه عدالت عدالت کې بناستو ما خام چې به چټی شو کور د وراتلو بیا او په تخت کې ناشتو او سکندونو کې به بیا غزي تراغلو قافلي والے به د امزل یو میاشک کولو ولی سليمان الريح قران واي ما سليمان عليه السلام لا هوا تابعدار کړي یاریو داؤود علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر دی یو ورځ الله امتحان په پا طور باندې یو فرشتہ یو فرشتي رولې غلی یو فرشتہ د بلنه د دا پوس کوي داؤود علیہ السلام څنګه سره دی ور ډیر خسر دی الله والا سره دی خدا بیت المال نه خوري یعنی مطلب دا سر کار کسب نه گئی د بیت المال نه د پی سی او رټه خوري سليمان عزور السلام لکه وې چې دا خو الله فرشتي را لګلې وې زګه کار کسب نه کومې الله مال کار وخیا نو الله باګ اور د کسب وخېلو چې د جنگ د پارکه ما کمیس بجوړې دو د اوس باندې زغره اور د یو ډالی لاس کې نیولې د تورک گزار به منې کای دویم د اوسبني ټوپۍ د اوسبني قمیص د اوسبني جاکټ دای چې غښه تورہ د پښینه باندې نه سلیمال سلیمان داود داوود السلام بس غره جوړول او څنګه به جوړې نو سره بټایووا نو سره د لواره دکانو قران وای او علنا له الحديده ما ولا اوسبنه نرم کړي وال کسره قسم نه چې کولال د خطی نلوخی جوڑائی داود علیہ السلام با اس دا اس بننیده جوڑو پا گو تو بیتاولا دازی چی لیلو چې په چی بروانو سچی با مخی در آتلال نغرونو بم تذبیحوی مارغانو با تذبیحوی دا اللہ ذکر بے کولو انو بوٹو بے تذبیح کولو چیس داود علیہ السلام با فکر ملارک دو اللہ والا زوی ورکو سلی... حضرت سلیمان او دازی با چیئی و لورکا اگر دعا کڑیوا اللہ دا سی بات را کچی زمان رسط دنیا کې بیچالا اور نکی او اکتا چې داسې بات چیئی و دور چې بیا چاله اور نکا نو سلیمان علیہ السلام سمرن چی مخلوقات دو اللہ والا طور تابع کڑیو کم چی سم پی ریانو نو چا بولی ڈیزینو نو جوڑول محرابون بے جوڑول کاسی بے جوڑولی مرچی بے جوڑولی څوک بلګه او دریا کې به غوپی والی هیره جواهرات یاقوت مرجان به ولا ريستل او چګمبګه سرکښو هغه په زنجیرانو تړلیو لکه دا اوس سګم جادوګر دی د دایده کوفر د یو خبره کافی ده چې د وې توه وځوي په فلاني پیریاندی نو Italay د سلیمان د تخ قسمي وایدا چې ګنا تاسو به چا تورې ديلی دمګرو سره کی <مترحض> انو فلا... بدرخدف لانیو بدرخدف لانیو بدرخدف لانیو اخرکه ورته قسم د سليمان عليه السلام د تقور کوي د کفر لا کافی دا من خلافا بغير الله فليقل لا اله الا الله چاجه د الله د ذات نه الاو د بل چا په ذات قسم خوړو د نه لا اله الا الله د نه ایمان لاړو تقوامو غالو مونږه دا خبري اوريدي الحمد لله من ندي ويلي الله عكيدة توحيد ده بشمن نصيب کړی ده او الله ده بدية قدم مر قمرا ولي خلق و بوه راك ده پير بابا کول راك ده کعقا سيب کول راك ده لوزوان کول كفر لداخ و كفر کافي ده ده خده نبنه ره ده ده پير بابا نبنه ره ده ده خده نبنه ره ده ده کعقا سيب نبنه ره ده آيو صده و چاورتوه وی پیر بابا لوی ده کده علم غر هغه خدای دې د تص ایران کا اسنګ از وی ولې وی کدا و چې پیر بابا لوی دیون دی علم غرم ځان لسه وای هغه هم چې د علم غر لوی دی نو پیر بابا هم څه دی نو دغه مخلوق له خدای د رجه ور نو سلیمان له سلام له الله با شي ور کړیو خدای کلا کلا الله ته او مرتبه در کی نو د چه حزم کی گینه تاسو په عزت الله درګلې تاسو باندې والله او احسان کړي د مال په لحاظ د دولت په لحاظ د علم په لحاظ قسمه زم د الله احسانات دي د صحت په لحاظ باندې وسه دشمن داغه بخ پختو کې دردي چې دې دومره فراقه ولي خوري دا دادومر دولت د نرا... ولي ناراق ولي راغلې به ماته ولي ناراق کئي دا دادومر عزت خلق ولي کئي زما ولي نه کئي دا دا الله ذلک فضل الله یوتیه من یشا دا الله ورغړه دا چاله علم ورغړه دی چاته دولت ورغړه چاته عزیزت ورغړه دی چاله شهرت ورغړه دی دا دا الله فضل له آ یو صالح وای گنا وای رذینا قسم قسمتن جبار فینا لا لنا علم ولل جهال مالو دا هغه ذات په تقسیم باندې زړید زیات وي خوشاله ما چموږ د قران علم نصیب کو جاهلان له دنیا ورکات مچاله چې د قران علم ورګل شوې ده د دین لوی خزانه اولوي نعمت بل نشته سليمان عليه السلام پورې مخبره کوله الله له باڅي ورګړوا او دا شي باڅي هي چې پیریان بداغنی هرېدل بیت المقدس جوړېدو نن چې فلسطین کې د اسرائیل په قبضه کې وي کار به بعدو ملک الموت الله حضرت اسماعیل ترولې غلو حضرت سليمان د استاد مرګ وخوره دي هغه زماد الله په فیصله باندې تراز نشتا خدا پیریان سرکشه کوم دی او دای به دند نه راغست دي کار نه گئی الله زلزل چل خیم کنه ځان له مناره جوړه گا جابيره شیشو لګو پکې نه غدره گا امساز نه لاړه ما گا سليمان عليه السلام مناره جوړه گا اوزنیلی امساڑا مکا او دردو اللہ درو ہو آغستو. ترسو جی بیت المقدس نو باچھے سلیمان علیہ السلام ولاړو پیریان وشپاو رسکار کھولو. ای باچھا خوصر قرطم نزی. اب بگی ناگو باچھے ہو. اللہو یما دل لعلامو دیه اللہ دابت الارض ددب مرگ بانی نو خبر مگر وی ندزمگی تا گل من سا تہا چی امسا بیلان وقالتي امسا كمزور شوانو ازد سلیمان عليه السلام راپريو تو فلما خر تبينت الجن انه لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في عذاب مهين كمغه پته وې چې سليمان یو عالم ښه مرده مونږ به تمره عذاب کوخه لري الله جل جلاله خلي بيد مړو نه مخلي او چې نيخلي نو غټه غټه سره کې به دغه لاسونه به ختاکړې کار دي نه لي بس الکه دی منځو کا کوم کا کوم الکه منځو کا کوم بس غلی کو نه په بلستان دا د یو سړی دا نه وای چې زه ما منځو نو کو نه نه الله د الله خو خنه او چې توله ستا وکړي ستاسو سجده نه غنوخه هرون می د دې سپید بارګ یو د کتاب یو هر کاتو وای هر مځدफार اذان دی هر موزه بارا اذان ده سهار وې صلاه تو خير من النوم ما صبحینو هياله صلاه ما جګر و هياله الفلا ما خام و ما اوسلن وې یو موزه چې غد ازړه به اذان وانه ده اغه لسوي تهجد اګه استادونه غوړی نو تبره پاسي او چې غد غوړی چې مالو دريږي نه طالب توفيق درکې نو تبا غرمه براستن پریږي او د شعر دان بوکی او بیا به طاج زيبانه دريږي اغه له برکاتو کې نو پوهې چې دا باندې الله ډیر لوې آسان کو چې شپې را پاسه ولي او ځان دې ودرو ولي نو ستانه هغه څوکول غواړي خپل ځانو پیجانا افسوس دا چې خپل ځانو نه پیجندو ما تاسو لاغه رضويو چې خپل ځانو پیجندو ذربو پیجندو نو سليمان عليه السلام چې کله وفات شو شیطان عليه اللعنه اگر راغې علامہ <اللاما> ابن کثیر رحمه الله دعویہ ذکر کئی تفسیر ابن کثیر کی۔ ویلما مات نبی اللہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام هرګله چې سلیمان علیہ السلام وفات شو قام ابلیس لعنه الله شیطان ودریدو الله دی بلانا دگی فقال ان شیطان وی یا ایوه الناس او خلقو ان سلیمان لم یکن نبیا سلیمان علیہ السلام پیغمبر نما کان ساحر انده جادوګرو او تاسو د جادو بوجباني حکومت کړو او یو کتاب شیطانو لیکلو کمتخ باندې د رسول الله عليه السلام کیناستو دا تخ لاندې خفقو یو کله ما خبره دروږي دا تخ د ازل لاندې ولټو وی جادو کتاب شته کنه نو شیطان لیکلو او تی روايغه شتو نو باغي لیکلیو جهاز کتابه ازه كتبه دا ما كتبه دا هغه دي چې ما لیکلې وې اسيف بن برخيا دا دا حضرت سليمان عليه السلام وزيرو چا دا بارے لیکلې وې ل ملک سلمان سلیمان دا بادشاہ سلیمان دا بارے چې داود عليه السلام زوي وې اوغه دا جادو او غټول غټ کتابو نو قران وای چې وا سلیمان كفر سليمان السلام کفر نو کړې جادو کفر دي او چې چا کړو هغه کافرانو ولکن الشیاطین کفرو نو پیغمبران خلګون دي بریخودي ما اوتابه سپری دي ما اوتابه نبري دي خو بس انما اشكو بثي وحزني الى الله حضرت یعقوب علیہ السلام چې کله د خپل زامنو د ظلم نه شو اول یوسف جون رکو یې شرمخان او خړو بیا بنیامین سره جیا په کولو هغه গ্রেফতার شو او زامن وردراله جباباه او بونیمن خو قلا کړی و او اوغه خو بادشاہ کې رفتار کو نو حضرت یعقوب علی السلام د سترګو نو نظر تله او د ډیر جړه د وجنه او سیوې انما اشکو بس و حزنی الاله زما جړه او فریاد زما غم الله لره زد دنیا خلکو لغم سره سرګندو ما اه و ما ولكن الشیاتین لیکن شیطانانو کفر وکوه يعلمون الناس السحر خولوه خلقو لا جادو سلیمان عليه السلام كفر نو کړه شیطانانو کفر کړه او دادا غلوم به اعتراض اوس درېمه اعتراض چې صاحبہ توګه جادو رات کې چې جادو کفر دې او پدی الله دو فرشتي را لګل وی هارو دو ماروت نو داګه دو جواب ابي یوم ما انزلال او نور علی گلیشوی باغه دو فرشتو باندې بی بابیل بابل خار کی هاروت او ماروت چې هاروت او ماروت فرشتې وی د ځکه خلقو د فرشتیم د خلقول نه دی خلاصي د درو کې شي شو دی چې دی الله رولې گلی دا دو فرشتې د بادشاہ پزوی باندې مینه شو ها نو لا جربان اوس سو ها با بانو شینره لیګرو چې لکانو لیږه لوزر به من شو یا د پختنو ده طرف او چرته کیو چې اسبینه سرمای لیدل او بازار خراب شو دا خو نورانی مخلوقو د فرشتو د برنامو لپاره دا چې دایو ګورا ها پاګپانه مین شوین اوس دا اوس تاسو ما او ستو وټر نا وخته کوي زګ چې د دواړه فرشتي په فلانی ځای کې پهクイ کې ولټه زونډی دي چې ترڅو تاسو وټر لټ کوي هم دوم راغیل لس الله خبره داروغ دا دا الله مخلوق pore اخاص مخلوق pore خاندار الله وي وما وما انزل على ما نه را لګل په دو فرشتو باندې چې بابل خار کې هاروت او ماروت دي اه کښتره لګل شنه نو الله پاک جادو دل را لګل چې تاسو فرکو ګیبم بین جادو او د معجزه کې اعجاز د پیغمبر معجزه او جادو کې فرق وشي وما يولمن من احد او دای به نه خېلو دا جادو هې چاته حتا تر دې پورې کوم لاج دي دواله بووي انما نحنو فتنتون فتنه دو معنی یا مونږ د پاره د امتحانيو مونږ د پاره د امتحانیو چې زموږ خبره سوک منی او سوک نمنې نو تکفر ځان مکافر کوي جادو میز د کوي یا انما نحنو فتنه مونږ الله را ګلیو د عذاب د پاره چې په تاسو عذا را شي فلا تفر نوکوفر مکیګوره د الله ذا بر را شيونه من نو د کول بهې خلکو من یعنی من ضب دی ما د د دوړو د زد نه ماغسی یو فرقونه چې را اوسته غیبانې بین مر یځ ووجې په منز د خاون او د ښې کې او دا د ک شې بړیگانې ښې د دا جادو کوډی منطره ډیې کوي او به و قانون دی که نه تا سوچو کوي د کمیښ چې خپله لور واده شي بل کور کې بل ک نو د دا سوچی چې زما د لور د هلته کراچ کوي کو دا سوچ نه چې زما دور بس ه د اختیارري خو چې د بل چې لور دی ته واده شوي نو هغې ته پهبد نظربانې ګوري نو د الله بندګنې داستا لور چې پردې کور کې واده ده د دبس لا پردې دوستا کور ته راغلي د نشټاله لور آلته راځ کوي نو اړیل دلته وګی کنه نو مخپل لور بل کړه بادشاہانه غنو ملک غنو خو چې د بلا غمون کړه واده شي نو غیله بس نظر باندې ګورو او دی نو ګورو چې دا زم ما د زويده وجد مون کرناسته ده انکه په مخپل زويده رنده نو انګور بلابانی او که په مخپل زويده سپک دے نو انګور ورابانی سپکایي نظمي د کور مشرکړی او زوی بد شي وې د سره مزه کنه لګي چې د دې کې مانی ها د دې تورانه کې مانی او چې آل د زومي راشي مخبول وردا ناستي سر د زوم کې نو لای مخبول دا ناستي او دا غوونه ورڑکي دا غوونه ورڑک دا کمس لخصه زیادت نهګه خزې چی هغه بچریم خپل زوم لغوګ نه ډکای هغه وای مچې ما تا له لور درکړې دا ته به دي خپل کړې اوس که دا خزره او کړه دا نه داسته دا او خپل لور لوبه بچې د دې دې خبره به آل د نوړې او د آل ته بدل دن راړي چې کله دا سیستم ختم شو نو جنگ جګړه ودی او چې نا آل ته ورته چا ویلی نه ها بيبي راڼا ای لسارو مصطفا او خوب دي سګنشي کوله دا سپيره کور کې واده ما ها چې خوب دي سګنشي کوله بني مش په بورډه بي ا بانی مش په ورډه نو زګه پلار کارو هغه مسلمانی تي راکړی نی یا موبایل کې ژوندۍ تي راکړی یا د ټي وي سکرین لنه واستای نو هغه باندې همز بیا عجيبه غون شيخ کاری او چې واده شي د مسلمانانو پوری نثار بانک بسې ور ورډه بای چې بشي پازا مونږو کا او د مونږ ناروستو بیا کو چې په خیو کې پخیو په خیو کې بچي کلاره او غرز کې خپل کارو کا وېداز سپیر کور لواده شي ما چې د شپې بانی مشو په ورډه بای آ داولی د دا پلار او مور غلط تربیت چې مور ورداویږي بچی وره چې پوداس چرانی سوګونی ویني دا وخته پاسا چې خواخه درا پاسی جې تاموس کړی هغه ماریانه چې زمادان گوشتمړه تابدارا سمره الله ولدا چې ته وختي پاسی ځان لهوبه ګرمي کې او له دې ګرمي کې بیبی یا مور را پاسه او ګرمي دي نو به تا خبر وکړم ځای او جنہه ستاپه تن دی دوه صغيله بجاو دی داغه پتندی دوه استاله بجاو دی, دی. انه بیا, بیا, بیا, ل... بیا با سويا بهخه زاخلي یا به ما اخلي نوخه زوالي بیا مجبور اي طلاق ور کولي نشي بل وسينا نو بیا بوډا ابي ځان له پات او لا لا هم مامونه ځان له پات دي دا د غلط تربيت د وجه نه او بیا بل اي تا ته په دیوال سر روښد کی فلا نه هغه تا جزوي له تاويس او ملاکم زې کې دي ولخوري ويرى بس کله مې دا ګن را واده کړل دی کور مې دا غو م خالي نشو زمب دي یو کوم ګرینه را تورشي اه نو روانه بشی سار بلمن ها سا غټه کړي پیسي و سار روانه وای نې نزي جادو با چل جادوګر بابا لګینغه جلار شي ګوري نه وې گاګ راګلې و نو ير یو په بيزره دا یو په لزر دا لزر د افتا کې کار کوي دا بيزره دا مې عاشق کوي وې د دېنه لګټه دېش د 15000 روپو واګه چې دوه کارو ګارو تکو ټکو ساتري نو دا ټکو ساتره کورونه پارا بیا لګیای جادوګر لا ناسي دا د کورو کہانې دي تاسو به چې لا خبر نه دی نه دا بیا بیندل زرم ورکایشل زرم ورکای چې دې ان ګور نه خلاص شمه او چې بیا راځي په بل راز نو زلور مرو رانه نش دی نو بیا ور بسې زی بل داویز کومه استاجبانې وللی په لور مې کور روانېږي و چې دا خواې ی دسې خدای سرکوي نه بیا پهغې تازونه ک توولېند کې دغه ک پره شي جادو ناکار عمل دی اسلا د اسلام دشمن دی د کورنو خوشحالی ختمئ ما یو فرېقونه بهی بینمر وزوج چې جوی را ووللي په ما بیا د خ او دزړ کې الله و ما هم او نهجددي بزوار رینا ضرر رسون کې پبانې من هې چاتا الله اسم الله مګ جادو کی اثر چاچولی الله و تععلمونه او دقول بدي مع ور روم چې ضرر ب را رسو دیته یعنی د ایمان ن خللا سوولو والله یا نفاو مفی دی او که جادو کې دومره سر بکې یو روپ نو ټولو جادو ک ځان د راست خ ب مییلنس آګه سپیډ له لگای خواري په فوتبال ناش ایستاته نه زموږ په یلا ها او دیور په ځلار شي اماله در وکړي درځک مفراغه شي الګ ځان له دغه ځپټوارې سوال نه باد شي ولکد علمو او بادګي سره دی د پدوا لمنش ترا او چا چې غره کو دي جادو لرا مالو په الاخرته من خلاق اخرت کې به سې سنيده ایمان نخلاشو ولبس ما شروب ينفسهم دې رد چغست په دی باندې دی نفسو نطلع بلتا لو كانوا يعلمون کاش کې ګذر ردی پوي دي ولو انهم امنو کې ایمان روړې و د ځړنا او تقو او ځانې ساتلې و د ګنا نا لمصوبه تم من عند الله نوغه مخه هغه بدل د الله تر اف نه خیرون دی رغوروا لو کانو یالمون کاش کی گجر ددی پوی دے بیا ګورای وتبعو ماتتلو شیاطین او تابعدار شو دی د اغه سیس مسی چې لوستلو به شیطانان ولامل کې سلیمان په زمانی د بادشاہ حد سلیمان علیہ السلام کې وما کفر سلیمان او جادو کفر نو سلیمان علیہ السلام ولكن الشياطين كفروا لكن شيطانان کفر کړو يعلمون الناس السحر خول وی خلګلا جادو وما انزل على الملكين او نو نازل شوی بابا دو فرشتو باندې بابا بالخار کی پہاروت او مارود باندې وما يولمان من احد او نه بخودل دی دا جادو هی چاتا حتا تر دی پور یقول اجدی دوانو بووی ان نهما نه نف نهتون موږ د پاه د امتحانی و فلا تکفر نوځان مقافر کوئ فال لمونه من هم نو دی به د کولو دا جادو د زد ددي دواړو نه اوم ک سری ل چې لکهغلط کارمه کوه جوواریمهکوو بد کار مکو و ددي مان ورې کاري او اوس پور م نه کووس بیا نو دا پوه چې داله د ننسله دی. فال لمونه من هم دقولول بهدي. ده زده دیدوانونا ما اغسیز یفرقو به جدائی براوست دیداغی پوچه باندی پا مینز ده سڑیو ده خزیکی وما هم او نودی دی بزوار رینا ضرر رسوان کی با دیبانی من احد نجاتا الا بی اذن الله مگر دا اللہ پا حکم ویتعلمونا او از دکول با دی ما اغسیز یا ضررهم چی ضرر بی رسولو دیتا دی ایمان ختمولو ولا يينفههم او صف د ورنووه ولا ک دعاليمو او پائق سردي ل بتووه لمنش راو چا چې وغست دا جادو غ دا جادو معلوفلاخرت من خلق نبي د دپه بااخرت کسيسا ولا بسا او بد مع اغ شرو چې خرچکې د اغدي په ديبان د دپار د خپلو لو کان یعلمون کاش کی گجر ددی دے په ضرر ددی جادو ولو انهم او گجر ددی خلکو ایمان روڑې وې وتقو او زان ساتلې وې د جادو نا لمصوبۃ من اللہ مخا مخا بدل د الله ترفنا خیر ان ډیر بهتروا لو کان یعلمون کاش کی گجر ددی پوی دے واخره دا وانا الحمدللہ عارف. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنه واكنا عذاب النار محمد ايها